Presentiment M-au părăsit toate notele, zice bătrânul muzicant, afară de sol, afară de sol. Mă voi retrage în miezul ei să învăț cântecul de leagăn al adâncurilor, imensitatea liniștii, liniștea imensității. Apoi zâmbind, bătrânul muzicant își duce la buze luleaua, ca pe un mic saxofon în care fumegă cânte cea mare.